«Чоловік-десять вершників разом з ним вилітають несподівано на дорогу і кидаються до воєводи. Усі, що лишаються схованими, засипають угрів стрілами, щоб не примчали на допомогу воєводі. А потім, потім побачимо», – посміхнувся Іванко і скочив на коня. Воєвода замислився. «Коні йшли помалу, лісова тиша заколисує». І він поринув у думки. «Бенедикт буде лаятися, скаже. «Сім днів боялися, не могли прийти на виручку, смердів злякалися». Злий від цього воєвода. Не віщує нічого хорошого зустрічі з Бенедиктом. Воєвода їде попереду, трохи віддалік десять охоронців, а військо позаду, розцяглося стіжкою. «Що це? Йому з неба впали вершники». Чат з Галича на зустріч. Певно послані Бенедиктом. Воєвода придивляється. Здається, свої. І тут смерди. Перехитрували його, збили з пантелику. На вершниках був угорський одяг, знятий з полонених гінців. Лишилося кілька десятків кроків. Іванкове серце тіпається. От-от вискочить з грудей. Хоч би не взнав їх воєвода, хоч би не втік. Іванка все заніміло всередині. Він уже не помічає, чи їдуть за ним його друзі. Перед ним маячить воєвода. «Ага, все добре». Іванко змахує мечем і спрямовує свого коня ліворуч від воєводи, щоб замашніше було рубанути його. «Руські!» – заверещав воєвода. Це його звірячий вигук почули позаду і заметушилися. Та відразу пробитися до воєводи не могли. На них ринула злива стріл – Вражені коні стрибали, скидали вершників, топтали їх, а з лісу летіли нові стріли. «Хлоп!» — горлав зблідлива вода. Він давав ніби цим презирливим вигуком, зневажає всю небезпеку. Але острах пройняв його від голови до п'ят. «Хлоп! Гет з дороги!» — голос його взривався. «Ні, давай мечами!» «Чи ти з холопами не хочеш?» — крикнув йому Іванко. Воєвода злякався, смертью висіла вже на його шиї. Він спрямував коня на Іванка і хотів одним ударом покінчити з ним, але молодий мечник вправно відбив цей удар. Мечі схрестилися, і з них посипалися іскри. Хлоп, примовляє Іванка, а цей холоп, така ж людина, як і ти. Сили були рівними. Іванко згадав, що довго борюкатися з цим бундючним воєводою не можна, бо не вправитися з його військом своїм маленьким загоном. І він тиснув на воєводу. Вже кількома ударами пригостив його, та все потрапляв меч на добре викувані лати, на шолом. Скриготіло залізо, видзвонювали мечі при блискавичних зустрічах. Іванко був у гіршому становищі. Ніяких лад, ніякої кольчуги на ньому не було. Але у нього була надійніша зброя, гостра ненависть до цього зайди. Воєвода замахується, хоче вдарити Іванка по правому плечу, підстолопний у нього задум, відрубати руку, і тоді все скінчено. Але Іванко розгадав цей намір, він сікнув заповід, кінь миттю рванувся в бік, воєводин меч розрізав повітря, а сам він аж поточився в сідлі, не зустрівши опору своєму удару. А Іванко вже заскочив з іншого боку і рубанув по-справжньому. Лезо меча влучило в отвір між латами, і права рука воєводина безсило повисла. «Хлоп! Оце тобі за хлопа!» Загремів від злості і радості Іванко, і тепер уже навіть ліг, так шмагну воєводу, що той з розсіченою головою мішком посунувся на землю. Тим часом воєводені охоронці отямилися і почали оточувати Іванка й його товаришів, та й ті, що були стримані стрілами, теж проривалися сюди. Противники змішалися докупи, і це заважало галицьким лучникам. Могли ненароком влучити в своїх. В захваті Іванка не помітив усього цього, і його з трудом вирвали свої згущі ворожих вершників. Тепер можна було сміливо стріляти. Тим більше, що угри розгубилися, побачивши вбитого воєводу. Ще раз вискочили з лісу на дорогу Галицькі вершники, тільки вже не десять, а всі, скільки було, десятків чотири, і вдарили на приголомшену охоронну воєводину сотню. Але наближалися нові й нові угорські воїки, було їх багато, і не зломити їх іванковим смердом та городянам. Непомітно для ворога Іванко відтягнув своїх у ліс. В лісі хай шукають. Зіткнувся з угорськими воєводами і Теодосій на Коломийському шляху. І теж не міг зупинити, бо їх було більше, ніж вояк у Теодосієвому загоні. Бенедикт був врятований. З острахом входили до нього воєводи. Хвалитися було нічим. Бо перемогли галичан, коли ті самі вступили в бій, завдали шкоди і самі вийшли з бою, зберігаючи людей. Частина повсталих уже не повернулася додому. Вони були дуже примітні й подалися на Волинь, а багато спокійно поприходили в оселище і в підгороддя. Хто їх міг зрадити? Свої ж смерди таковачі не видадуть. А бояри та Бенедиктові ті вони їх не бачили, бо самі поховалися і були раді, що живі лишилися у цій страшній бурі. В у серці, з сумом, залишав Теодосій Людомира у Галичі. Хоч і одужував Людомир. Перемогли таки отруту дубовикові ліки, а вести далеко не можна було. Не турбуйся, ми його тут переховаємо. Ще колись меча візьме. Заспокоював Теодосія дід Дубовик. Але не вдалося закрити Людомирові сліди. Дід Дубовик вночі перевіз його в глухе оселище.